Katalunian, parlamentuko maina osatu dute atzo independentistek akordio bat lortu zuten aitzinetik. Gehiengoaren biltzeko, Ruje Torrent, ERC, Eskerra Republikanoko autetziak dio alderdi bereko karme forkadeli lekuko Artuko Eta uh, gurekin goizuntan, eli zuntzun egi EITBeko kasetaria, Katalunian, egunon? Egunon, bai atzo bozketa sekretua zen uh, gehiengoak beraz torrenten alde egin du ziren ertzekoak jus per Kataluniñakoak eta kupekoak gero pargian bazen ziudadanzeko espero eta horren uh, alde egin dukete ziutadanzekoek bistanda da Ppekoek eta sozialistek eta podemososeko eta Kataluniien komuko zorzekek eta oposizioko batek zuri edo zuri boskatu dute beraz uh, eta zortzi alki hutsak uch, uh, ziren katalanek au u bost diputatu Belgikan baitira ra erbesteratuak eta beste hiru preso. Hiru presooak beren boza delegatuahal izan dute beraz nora irraganda atzokoa. Bueno, ba, ikusi egin behar rez baina bai benetan atzo atzokoa egun e historikoa izan zela esan daiteke, askotan erabiltzen dugu historikoa hitza, baina zelantzarik bai, e, kataluniako parlamentuaren hemizikloan hainbeste eserleku utxik ikustera ba, hori e, ezoikoa da, e, sekula gazatu ez den e, kauzabat, eta ez hori bakarrik e, toki batzuetan e, laso horiak e, ere baseuden protesta giza, Eta eh, bueno, Roger Torren errepublikarra aterazen autatua, parlamentuak sekula izan duen eh, presidentek gaztena eh, izango da, Roger Torren oso gaztea darako, eta emezortzi urte ditu, eta bueno bere itzaldiaren inkuruan gaur eh, hemen eh, prentxak eh, komentatzen duena da, turrentek pixka bat e, gauzak baretu egin nahi izan zituela eta e, legegin zalaldi berri hau, e, ba aurrekoa amaitu zen ez bezala beste e, bat tono batekin asteko eskursoa izan zela. Preseski hori lepuratu diote bekupeko ankapitalistek e, baretzedo lasaitze horiz, horienako zer da gibelera edo attzeat joite bat. Bai, atzo bere Roger hitzaldia eh, itzaldia zenean oposensiako talde guztiek egintzik ustena adierazpenak eta benetan atentzioa eman zigun, eh, KUP taldearen eh, valorazioa izan ere, eh, KUP ek dio, eh, bueno, ba, ez zutela espero horrelako hitzaldidik eh, dik, beraien zat, beraiek oso garbi dute eh, legegin tzaldi honetan, eh, Ba, aurrekoan onartu zen e, republika martxan jarri behar dela eta orain beraiek diote roxetu rentekatzo egin zuen e, diskurso horrekin e, ba, urrundu egiten dela elburu horretatik e, ez, ez toala ez e errepublika indarrean jartzea baizik eta autonomia berreskuratzea eta horretan beraiek ez dutela parte hartu nahi oso beretan gogor aritu izan e, taldea eh momentu batean <coughs> barkatu momentu batean sentzuten nor Roger Turrentek bere itsaldiarekin eh, urriaren bateko eh, espiritua eh ba traizio egintziola espiritu horrei beraz oso oso benetan gogor eh, aritu zen eh, kop taldea gainautzeko taldei dagokionez ciudadan sare gogorritu zen baina segurезko ba, bere paperean eh, egontzan ciudadans eh, eta eh PSC, eta eh Katalunian komu, Podemek berriz, ba, hauek em, oso valorazio baikorra egin zuten, gustatu egin haien jo e, proiektu e, rrrente baina eta guzti zure hitzetan e, e, ez da der, ez dailla gelditu hori da beraien helburua ikusi nahi duten mendiken aurrean proiektu rrrentek zer egiten duen datorse honetan oso erabaki garrantzitsuak hasi beharko ditu, eta horietan hoietan e, zer egiten duen zain geratuko dira ba bueno proiektu rrrenten sakonago bat egiteko mm. Hon momentu berean Katalunian falta zen bat Karlas eh, Puigdemont, biztan dena, belgikan dena momentuntan. Hori da presidente gai izanen, ondoko egunetan, alaitzartua dute, ERZ eta eh, Jonsper Kataluniak, posible da hori zaitea? Bai, kompromisa hori da, e, Jonsper Kataluniak eta Eskerrak erabaki dute auta gaia, e, Carlos Puigdemont izango dela eta beraien botuak e, izango ditu, zalantzarigabe ikusteko dago oraindik. Eh Cupex zer egingo duen, baina bai beraiek eta eh orain Roger Torrent ke e, el Carles hasi e, beharko ditu oposizioko talde gustiekin, bueno, kamarako, e, talde guztiekin gaur bertan gaur Goizean E, batzartzekoa da e, Katalunian komu eta Podem etaldearekin, e, e, baita PSZ-rekin ere, eta atzo gauean, Roger Turren, Kataluniako telebistan da, elkarrezketatu zuten, eta esantzun bere asmoa, denekin itzegitea dela, eta beraz, etzuen baztertu, e, Bruselara joatea, e, Roger, o Carlos Puigdemonti ekin itzegina izateko eta prinzipioz e, elkarrezketa guztioiek izan eta gero, E, Put monteten izenak e, biltzenman ditu botu gehien eta horrela izango da e, ba, saiakera egingo dute. ez zuen argitu nola egingo duten banaki zue boto telematikoa edo e, bere izaldia beste diputatu baten e, gan e, ustea hori dela batertzen ari diren bi aukerak, Katalunian lehendakariaren da kariaren inbestidura saioa iraganen da urtagilaren ogoita amekan. Atzo, Kataluniako parlamentua osatu zuten, independentista bat izanen da presidente, Roger Torrentek lekuko hartu dio karme forka Eli zuntzun Euskal Telebistako kazetaria ostego gomitagoiz gomitago izberin. Lizontzun egei zurekin e, segitzen dugu, eta jamezala, Karlas e, Prusdemont, Brusselan dela, Espainia dat, e, Espainiako lujetara estera e, e, etortzen al, ba, atxilotua izan gabe, eta, beraz, investiduraren zat, zailtasunak sortuko dituela horrek, aipatzen e, ginuen e, telematikoki, edo, e, bideokonferentzia bidez, edo, egitea, e, ez da posible izanen, ordezkatu aiz aitea ere, ez da posible izanen, edo, hasteko, ejanada, ez, Tela onartua izanen, hola? Zea ze atera bide ikusten da? Bueno, ba, ikusik enbargudu datozen egunetan, izan ere, e, per Kataluniakoek argi diote, posible dela, Carlos Puigdemonten inbestidura egitea telematikoki, e, Kataluniako parlamentuko araudia aldatu gabe, hori da beraileek diotena. Kataluniako parlamentuko araudiak dio, auta gaia kamararen aurrean egon behar duela beraiek diote aurre hortan ez duela esan nahi fizikoki egon behar duenik, baizik eta ba, telematikoki egon daitekeela parlamentuaren aurrean e, fizikoki egon gabe, eta hor zalantzalik gabe Kataloniako parlamentuko mai berriaren e, ba, interpretazioa kontutan hartu beharko da, beraiek erabakiko dute, eta hor ikusiko dugu, E, ba, ze, ze noruntze jotzenduten ezta Espainiatik oso gardi esaten ari dira hori ez tala posible. E, hemen e, Kataloniako parlamentuan ziutadan sekere e, gauza bera dio, baita aldarri popularrak eta baita psz ere. Beraz, datozen egunako oso erabaki izango dira, jakiteko e, inbestidura saioaren lehenengo saioa urtarreliaren hogeita amaikan baino lehen izan behar du, Beraz, e, egun gutxi barru jakingo dugu nola egiten den Carles Puigdemonten eh investidura hori. Kataluniako parlamentuak onartzen balu, hartuko balu eta gorenak Madrilek esez haiten e, balu ondotik hor berriz blokatze bat litzateke, e, ze aur mm -hmm. ikusten da. Bai, bai, bai. E, hori gertatzen mariman aldatu popularrak e, iragarri du dagoeneko, bere berehala konstituzionalera joko lukela, eta berri du ere ba, lege gintzaldia airean geratuko litzeke. E, Aregeiago, hain e, ba, gauza garrantzitsua izan da, da? E, demagun hori egitea onartzen duela Kataloniako Parlamentuko maiak, e, eta egiten dela hori e, gertatu eta zeitzun konstituzionalera jotzen mani dute, bertan bera geratuko litzeke, eta berriro ere, ba, lehintzaldian blokiatu eta gela hartuko ditzateke. Euntabe ergoita artikuluarekin, e, Espainiak ba, kargu gabetu zituen e, ba, errepublikaldarikatu zeneko arduradunak, eta esku hartu zuen ere Kataluniako instituzioetan, gaur egun euntabe ergoita amabos garen artikulu hori, oraino indarrian da edo orain bukatua da hori? Ez oraindik indarrean dago senatuan onartu zutenean eh, da bergogetan magozgarrena aplikattzea eh, hartu zuten erabakian eh, esaten da indarrean eh, egotetik eh, kendu eh, egingo luketera gobernu berria indarrean jartzen lanean beraz. E, kataluniako gobernu berria osatzen denean, orduan duan, automatikoki, honda berrogeita amabosta, e, bertan bera geratzen da, baina hori, nolabaitz esateko, trampa pixkateleba da, ze, kataluniako e, instituzioak, honda berrogeita amabos, garran artikuluaren eraginez, e, intervenituta daude, nolabaitz esateko, baina, kataluniako autonomianen ekonomia, E, bertan bera geratu da interbenitxuta dago hori ere e, eta hori eunda berrogoita amabos garren artikuloa indarrean jarri baino lehen egin zuten eta hori Espainiako gobernutik oso garbi esaten dute eunda berrogoita amabos eta e, ba, bertan bera geratuko dela gobernu berrua osatutakoan baina ez ekonomiaren interbentzioa hori ba, e, ministroak aukeratu edo onartu erabaki berko lukela Eta beraz, e, naiz eta egun da berro eta bosta altxatu e, in, in, ekonomia intervenitu eta bali Madago, margen gutxi izango dute gauza handiak egiteko. Mm -hmm. Ikusiz, e, 2000 eta mazazpi bukaeran gehtatu den guzia, hauteskunderekin eskunderekin bukatu ginoen Madrile eta... Batzen artean ahtean negoziazio batzu izaiten aldira orain, edo badira oraseinare batzu emaiten dutenak ba orain gauza batzu aldatzen aldirela? Bueno, eh, konversazioak eta elkarrezketak esatzen eh, duten ez beti dago bideren bat egiteko, baina esan daiteke zantzari gabe unionetan hori eh, edabat geldituta dagoela. E, nik ustez Espainiako gobernua zain dagoela, gatozen amarregun hauetan e, Katalunian katatzen dena ikusteko, mm -hmm. eta hortik aurrean e, erabakiak hartzeko, baina e, momentu honetan e, erabate hautsita daude, elkarrezketa ba, guztiak, eta giroa oso oso txarra da. E, ez dago e, inolako horrera pausorik, naiz eta hartzo ruge bere E, itzaldian esan zituenak esan eh nikusen datosen hamar egun ke oso garantizazioa izango dituela ta investiduraren e, inguruan gertatzen denare anggertazio dela erabakigarria izango dela jakiteko e, hori Espainia eta Kataluniaren arteko harremanak nondik ignora itxoan daitezken Beste aterabide bat, bat pich de monti alternatiba bat beste izen bat? Bai, hori ere izan daiteke, baina orain gozbintzat de juz per Kataluniak ez du horreik usten hori, uh, oso garri biote braien uh, utagaiak arra espuizamondela, ere, gogoratu behar dugu duela bi urte, bi urte tardi, um, E, Artur Mazek e, agotaskuneak irabazi eta e, kupen babesa e, lortu etzuenean azkeneko momentu arte ezaten zuela bera izango zela generalitateko presidentea eta azkeneko momentuan e, balde batera pausura eman zuen agian hori ere gertatu daiteke. Ez dago, ez zer Kataluniako prozesuak zer baiterakotxe balima diguda, edo zein momentutan, edo zer gauza gauzak atzatu eta beraz, aukera hori ere ez dago bastartzerik, baina momentu dintzat, jons per Kataluniak eta eskerrak ere, eh, Karlas Puigdemont eh, hartzen dute euren auta gaitzatzen. Hora, indik sop daitezke bai, Katalunian, <laughs> ondoko e, egun hilabete eta urteetan ere bai. Eli zunzun egi eskartzen zaitugu, gurekin izanik goizuntan, eitb kazetaria zirela azirela. Eugetaraziko dugu, eh, baxelonatik behiak emaiten dituzunan, mil esker, pasa egun hori? Esker gasko zuei, agor.